A continuación escoitamos a colaboración do noso correspondente na Rías Baixas, concretamente dende Combarro, Xulio Simón ofrécenos esta súa participación tan cariñosa e agradable relacionada co cultura galega escotida por el mesmo, e ofrécendonos unha peza de música ao final da súa intervención. Aí vai. Moi boa tarde dende Combarro. Levamos un par de días cun baixou nas temperaturas que xa estou notando na miña voz pero estiven aí uns días no courel e comentaronme como cada ano se vai retrasando máis a matanza por ter que agardar a que chegue o frío e parece que iso influe tamén na gastronomía xa que ainda non se estaban a ofrecer cocidos nos restaurantes iso sí O Concello de la vende convocar o Premio de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro, un dos máis importantes de España, dotado con 5.000 euros. Os traballos podense entregar ata o 27 de Xaneiro. O nome de Álvaro Cunqueiro estivo sempre unido ao Ben Comer. O José María Castro Viejo publicou no 1986 Viaje por los Montes e chimeneas de Galicia, caza e cocina gallegas na editorial Espasa Calpe continuación daquel teatro venatorio e coquinario gallego un epílogo de Emilio Álvarez Blázquez de 1958 en edicións Monterrey tivo tamén cunqueiro amizade con dous peritos en Fogóns aí en Cataluña, Néstor Luján e Juan Perucho que no 1970 publicaron o libro de la cocina española e Luján Outros máis, como Viajes por las Cocinas del Mundo, La Cocina Moderna ou Dicionari Luján de Gastronomía Catalana. No 1975, o escritor Josep Pla publica o número 28 da obra completa, dirección Lisboa. Aquí fai referencia a Conqueiro, gran escritor, conversador único, dun riquísimo e significativo anedotario e ademais eh, gourmet de primeira calidade. Casi todos os escritores galegos que coñecín foron excelentes gourmets o millor quizáis, Julio Camba. Pero hoxe en día non andamos mal de literatura gastronómica gracias a Xavier Castro, estudoso da historia cultural, da alimentación e a culinaria galega que ven de presentar Ben Mantidos, Historia Cultural da Gastronomía Galega, un epílogo de Xesús Alonso Montero. Ofrecenos en Ben Mantidos un percorrido polos máis ilustres protagonistas da nosa gastronomía, o cocido, o caldo, as empanadas, o polvo, as vieiras. Este libro únese a títulos como Alume Manso, Estudios sobre Historia Social da Alimentación, Servir era o pando demo, historia da vida Cotiá en Galicia, séculos 19 e 20. A mesa en Manteís, historia da alimentación en Galicia. A rosa do viño, cultura do viño en Galicia. E cociñeiras con talento, mulleres e gastronomía en Galicia. E pasamos a outra cousa. Lugo vai estrear o 20 de decembro o novo auditorio. En realidade o edificio foi xa inaugurado no 2016 por Núñez Feijó pero a Xunta mantivo en uso, un gasto mensual de seis mil euros e non foi entregado ao Concello ata o ano 2020 con graves problemas de humidades e pingueiras que obrigaron ao Concello a investir un millón de euros en reparacións para resolver as deficiencias O edificio só lle falta o nome O Concello de Lugo presenta na súa página web unha consulta pública para que toda a cidadanía mayor de 15 anos decida o nome para bautizalo. A votación que debe ser acompañada do número de DNI, ou tarxeta de residencia, e da data de nacemento pechará maña domingo, 15 de decembro. Son varias as propostas que se barallan para darlle nome ao novo auditorio. O nome de Fuxaos Ventos está a ser o preferido polo BNG e varios colectivos culturais da cidade, destacando os 50 anos da súa formación no 1972 e salientando o seu compromiso social coa lingua e cultura galegas. Dende o lado socialista do goberno local, apostase en cambio polo poeta de cospeito Darío Xoan Cabana, finado no ano 2021. Sinalando que é unha das grandes voces das letras galegas contemporáneas, excelente poeta e escritor comprometido, e, pola súa banda o Foro Feminista de Lugo propuxo os nomes da artista de Viveiro, Maruja Malho, e da actriz de Lousada, en Carballedo, Maruxa Villanueva tentando darlle maior visibilidade ás mulleres na nomenclatura dos espazos e equipamentos públicos que na actualidade non chegan ao 10% na cidade. Para o foro feminista dar o auditorio o nome de Maruxa Villanueva sería un acto de xustiza. Entendemos, sinala a entidade, que o seu percorrido vital ben merece ser rescatado do esquecemento pola súa relación coas artes interpretativas e musicais, coa cultura galega e coa memoria histórica. No caso da nosa cidade é tamén unha cuestión de xustiza paritaria. Emigrada a Buenos Aires con 20 anos, triunfou na capital argentina como cantante e actriz e entrou en relación estreita co representantes do exilio republicano e galeguista. Formou a compañía galiega de comedias maruja villanueva Nueva, coa que estreou Os Bellos non deben de enamorarse. En 1971 comezou a atender en padrón a casa de Rosalía e xerceu de guía para todas as visitas ata a súa morte no 1998 pola súa banda Maruja Jamalho acadou sona internacional como artista das vanguardas e pintora surrealista A Guerra Civil e o seu compromiso coa República fixeron a exiliarse a América, primeiro en Argentina e despois en Nueva York, ata que no 1965 regresou definitivamente a España. Outro tema... A Deputación de Pontevedra organiza mañá domingo 15 de decembro o simposio Nélida Piñón a mestizaxe dos soños e do corazón no Centro Cultural Antonio Fraguas en Carvalhedo. Estará moderado pola xornalista Susana Pedreira e contará coa participación de Antonio Maura, María Ascesión Rivas e Ramón Villares, ademais da actuación da pianista Andrea García. O pasado familiar de Nélida Piñón foi clave na conformación dunha autora que sempre reivindicou a súa condición de galega e a lingua dos seus devanceiros e mantivo unha relación coa provincia de Pontevedra ao vivir dos 10 aos 12 anos en Cotobade Antonio Maura é escritor e crítico literario especializado na literatura brasileira socio académico corresponsal da Academia Brasileira das Letras, es director do Instituto Cervantes en Río de Xaneiro e asesor literario de institucións dedicadas aos estudos brasileiros como a Fundación Cultural Hispano Brasileira. María Ascensión Rivas Hernández é catedrática de teoría da literatura e literatura comparada da Universidade de Salamanca. E Ramón Villares é catedrático emérito da historia contemporánea na Universidade de Santiago de Compostela da que foi reitor foi tamén presidente do Consello da Cultura e pronunciou o discurso de resposta ou pronunciado por Nelly da Piñón no acto da súa recepción como académica de honra na Real Academia Galega no 2014. Amalia Bóveda, filla de Alexandre Bóveda, foi nun acto conducido polo xornalista Iñaki Gabilondo a encargada de recoller de mans de Pedro Sánchez o documento da reparación da memoria do seu pai. Gabilondo lembrou a Bóveda como líder republicano e galeguista, así como home de confianza de Castelau, secretario de organización do partido galeguista e membro da comisión redactora do Estatuto 1932. Bóveda, resaltou, foi encarcerado polos rebeldes e sometido a proceso que finalizou co seu asasinato. Antes de que o matasen, expresou a súa derradeira vontade, A miña patria natural é Galicia. amoa a fervorosamente, xa a traizoaría. Adoro a, a insalada a miña morte. Se, se entende este tribunal que por este amor entrañable debe serme aplicada a pena de morte, recibirei na un sacrificio máis por ela. Fixen canto puiden por Galicia e faría máis se puidese, resumiu Gabilondo. Entre os aplausos dos asistentes, Eh, non, se, non se atopaba eh, o ex-presidente da xunta e actual líder do PP, Alberto Núñez Feijó, nin ningún representante do goberno galego. Valentín García Bóveda, neto de Alexandre Bóveda, declarou xa estamos afeitos a que o Executivo Autonómico, que ostenta o poder en grande parte a débeda que ten con bóveda, non fixera nunca ningún máis mínimo acto de desagravio. Votamos de menos que o Executivo Autonómico non dese un paso anos antes. Tambén serviu o acto para reparar a memoria e homenaxear outros dos nomes galegos represaliados en diferentes graus polos golpistas tratase de Francisco Javier Elola e José Fortes o monfortino Francisco Javier lola primeiro fiscal xeral do Estado na Segunda República foi despois magistrado do Tribunal Supremo Republicano e tamén deputado nas Cortes da época primeiro polo Partido Rigo radical e posteriormente como independente. Seguiu exercendo o seu labor jurisdicional con lealdade á república tras o golpe e os franquistas mataron en 1939 en virtude de outra sentenza tamén agora declarada ilegal e nula. A outra homenaxe galega da xornada foi para José Fortes presente no acto a carón de Amalia Bóveda como capitán de infantería do exército foi un dos fundadores da Unión Militar Democrática feito polo que a dictadura o condenou a catro anos de cárcere pois por conspiración para a rebelión Comezamos falando de gastronomía con Xavier Castro e rematamos cunha frase que lle teño escoitado Se a vida é curta e a morte eterna Que mellor que agardá na taberna, por suposto un bo viño e a caronda cheminea. Con Sergio Gudiño e o coro das vellas despídome de vostedes, boa fin de semana. E aí, eu volo o consello da feminña, quando fiz sentado solo ma vediña, curioso ma poderse e... Com o de romances que eu cansei Chamo-me a desingredi-se e já Os meus 84 anos feitos há Mês e meio, se a não me falha Mas vou durar uns anos, Deus me falha, Com esta austeridade, meu senhor Nem sequer para ir desta para melhorar Os por o preço do outro mundo Dá para desistir de ser um morribundo Rabo gente, não senhor Eu a desta para melhorar Mas Paulo Pires, com o não é por mim que queixo, não é por mim que queixo. Oh, Fuspeu! Yeah. Oh, Fuspeina! Oh, Leila! Oh, Melinha! Oh, Maria Berta! Yeah. Oh, Subirinha! Vamos cantar o pôr das velhas! Mas, Carlos andando com a cabeça e nas orelhas! Carlos Pai andando com a cabeça e nas orelhas! Carlos Pai andando com a cabeça e nas orelhas! Carlos Pai andando com a cabeça e nas orelhas! Cás, Não sei ler nem escrever mas não me rolo Algo que até caneta lhes faz calo É só assinar os baixos e decretos Para nos dar a a nós analfabetos E saúde eu tenho para dar e vender Não preciso de um ministro para ter Tudo que ele andar se me pode dar Pode ir ele para o hospital em meu lugar E quando apertar o sim, sinto muito Filhos opiniões que sabem lá dar-se um pé Mas com esta cinturinha tão delgada Ainda posso ser de muitos namorada Ravegente é nosso senhor Eu a ir de desta pra melhor Mas falo pelos que eu Não é bormegão me queixo Não é bormegão me queixo Ó, Trisbel Ó, Trispina Ó, Lai Ó, Melinha Ó, Maria Verda Ó, oh, Zubirinha okay. oh, Vamos cantar o coro das velhas Vé-nos vai andando Com a cabeça e nas orelhas Cas vai andando Com a cabeça as orelhas Gaspa y dal que ves en as orelles, gaspa y dal que ves en as orelles. Isse morto, ma farrica outras velas sloga min, ti va diar non tiemo oh, que me Con i aos infernos do teu, isse morto, ma farrica mesma sin, me apartadas outras velas sloga min, oh. ti va diar non tiemo oh, que me fiu. Con i aos infernos do teu, rop gente no Eu ainda e desta para melhorar Mas falo pelos que eu não É por mim que é uma queixo não É por mim que é uma queixo Vá, Fisbela! Vá, Fisbina! Vá, Light! Vá, oh, Melinha! Vá, oh, Maria Melinha! Vá, Maria Vamos cantar o Corno das Velhas! Vá! Caso vai cabeça e as orelhas Caso vai andando com a cabeça e as orelhas Caso vai andando com a cabeça e as orelhas Cás, vai, andando, Bis e cas orelles tas wairen tou cabece nas orelles tas wairen